Életemben először láttam valakit kijönni egy házból, és azután levenni a nadrágja száráról a rendesen kerékpározás közben használt csíptetőt. Egy bizonyos Mr. Colwell hívott ide a házához, hogy megnézzem a kutyáját, és a kocsiból kiszállva meglepődve figyeltem az említett férfit, aki miután kilépett a kapun és óvatosan visszanézett, lehajolt, hogy levegye a csíptetőt. Kerékpárnak nyomát sem láttam. Elnézést mondtam. Remélhetőleg nincs kifogása az ellen, ha megkérdezem, hogy minek a csíptető. A férfi ismét hátranézett, elnevette magát, majd halkanítszólt. <gül> Ugye, Mr. Harry otthoz van szerencsém. Éppen a gázórát olvastam le, és fő az óvatosság. Óvatosság? Igen, a bolhák miatt. Miféle bolhákról beszél? – Hát, nézze, kedves emberek ezek a koldvalék, de az az, nem valami kényes a tisztaságra, és rengeteg bolha van náluk. Rámeredtem. – Na de még mindig nem értem, minek a csíptető? – Hát azért, – mondta a férfi nevetve, – hogy a bolhák nem ásszanak föl a lábamon a nadrágomba. Ezzel zsebretette a csíptetőjét, és nagy léptekkel befordult a sarkon, hogy becsöngessen a következő ügyfeléhez. A kocsimnál állva kuncogtam magamban, még hogy a bólhák másznának föl a lábán. <gül> Soha nem hallottam milyen sületlenséget. Évek óta ismertem a gázleolvasót, és mindig teljesen normálisnak tűnt. De most már világosá vált előttem, hogy egy rögeszme megszállottja, mint azok az emberek, akik folyton mossák a kezüket. Valószínűleg mindegyik ház előtt felteszi a csíptetőt. Elmentem a sarokig, és a házak között utána néztem, de már eltűnt. Hihetetlen, hogy egyesek milyen furcsa gondolatokat forgattak a fejükben, de az efféle hóbortok mindig lenyűgöztek. Bólha komplexusról pedig még sohasem hallottam. Csak abban reménykedtem, hogy téveszméje nem kárhoztatja boldogtalanságra szegény fickót, de végül is, mivel vidáman fűtyű részett, amit befordult a sarkon, úgy véltem nem veszi túlságosan a szívére a dolgot. A kocsimhoz visszasétálva még mindig mosolyogtam, méghozzá kiadósan mert csütörtök volt, és az utolsó vizit előtt álltam a félnapos kimenőm kezdete előtt. Bár az állatorvosi munka jelentette az életemet, és eszembe sem jutott, hogy másképp csinálhatnám, egy dolgot nem szívleltem benne, soha sem ért véget. Kivétel csak a csütörtök délutánok jelentettek. Ezen a különleges napon mindig könnyű szívvel ébredtem, mert tudtam, hogy délben már úton leszünk, hellene Brampton felé, szabadon, mint a madarak. Egy órakor komótosan megebédelünk a városka valamelyik pompás kávéházában, aztán találkozunk cimborámmal Gordon Ravel, a burberry állatorvossal és feleségével jinn nel akik úgy szintén menekülnek a telefon és a gomicsizma elől. A délután bevásárlással töltjük, aztán tejázunk és moziba megyünk. Mások számára talán jelentéktelennek tűnik mindez, nekünk azonban maga volt az áldott nyugalom. Az este ezúttal újszerűnek ígérkezett, mert Helen jegyeket kapott a Hallé-Zenekar hangversenyére, a két Whitelink kisasszonytól, a Darobi Zenei Társaság oszlopos tagjaitól. megyünk átöltözni, azután a két hölgyel négyesben elindulunk a koncertre. Régi bálványom Sir John Barbie Rolli vezényelt, a műsor láttam pedig bizony kezdett a nyálam. A Coriolanus, Elgar versenye és Brahms első szimfóniája. Nagy és elégedett lélegzetet vettem, mielőtt kopogtam Kolvellék ajtaján. Körülbelül egy óra múlva már úton leszünk. Az ajtót a házúra nyitotta ki. Hatvanas férfi, kigombolt ingben és borot de szívélyes mosolyjal az arcát. Jöjjön csak, jöjjön csak, Mr. harry Kiáltotta, kezével udvariaskodva betessékelt. Sajnálom, hogy ki kellett hívnunk, de nincs mivel közlekednünk, s az öreg kutyánk kezelésre szorul. Nem tesz semmit, Mr. Cromwell úgy hallom, hogy előtötte az autó. Igen, ma reggel át akart szaladni a posta autó előtt, és a kocsi megdobta. A mosoly lehervadt az arcáról, szemei pedig kitágultak az aggodalomtól. Reméljük, nincs komoly baj. Szegény öreg harák. Az így hívjuk így, mert olyan furán hörögve ugat. A bejárati ajtó közvetlenül a nappaliba nyílt, ahol egy tehénistálónak is becsületére vált volna, amilyen áporodott és szagos volt a levegő. Vastag porlepte a bútorokat, újságok, ruhadarabok és ételmaradványok színes egyvelege hevert szanaszét az asztalon és a földön. Mrs. Calvel csak ugyan nem lehetett túlzottan kényes a tisztaságra. A hölgy is előbukkant a konyhából, és ugyanolyan előzékenyen köszöntött, mint a férje. De szemei vörösek és duzzadtak voltak a sírástól. Ó, oh, Mr. Heriot – mondta remegő hangon, annyira aggódunk, ha rákér. Soha semmi baja nem volt még. Annyira félünk, hogy most elveszíthetjük. Megnéztem magamnak a falnál lévő kosárba elnyújtózó kutyát. Spáni keveréknek tűnt, és riad szemekkel merett rám. Be tudott jönni a baleset után? kérdeztem. Nem, felelte Mr. kalve, Be kellett hoznunk. A férfi nyelt egyet. Szerintünk eltörhetett a háta. No, nézzük csak. Letérdeltem a kosárhoz, és a házas pár is letérdelt a két oldalamon. Lehúztam harák alsó szemhéját, és láttam, hogy rózsaszín a kötőhártya. A kötőhártya színe rendben van. Belső sérülésnek semmi jele. Kitapogattam mind a négy lábat, a bordákat és a medencét, törést sehol sem találtam. No, nézzük, fel tudsz-e állni öreg fiú, mondtam. Gyengéden a kutyateste teste alá nyújtam, és nagyon óvatosan emelni kezdtem. Keserves fonyítással tiltakozott, aminek láttán gazdái szívszaggató kiáltozásba kezdtek. – Jaj, szegény, öreg harák! Meglátod, nem lesz semmi baj! Bátor kis kutya vagy! Közben simogatták és cirógatták. Nem tágítottam, hanem folytattam az emelést, amíg végre egy pillanatra remegve megállt a lábain, aztán elengedtem. – Úgy tűnik nincs miért nyugtalankodni, mondtam. Egy kicsit összezúzta magát, és látják felhorzsolta a mancsait. Attól érzékenyek a tapintásra, de bizonyosan nincs súlyos sérülése. Kolvelékből örömkiáltások törtek fel, és újult erővel folytatták a cirógatást meg a turbékolást, miközben harák, a maga csillogó, szívfacsaró, nagy spáni jelszemeivel egyenként végigmért bennünket. Szemlátomás teljes mértékben ki akarta aknázni a helyzetben rejlő lehetőségeket. Mindhárman felálltunk, és én a táskámért nyúltam. Kap néhány injekciót, hogy jobban érezze magát, és hamarabb gyógyuljanak be a mancsai. Szeróidot és antibiotikumot adtam be. Majd kiszámoltam néhány penicillin tablettát. Sok hatás is értem, de szerintem már túl van a nehezén. Nevettem és megsimogattam a bozontos fejet. Katona dolog, harák! Colwellék lelkendezve fejezték ki egyetértésüket. Úgy van, ahogy mondja Mr. Herriott, harák mindent kibír. Ám ismét egy köncsebb gördült végig a hölgy arcán. Úgy megkönnyebbültem, hogy nem veszítjük el. Aztán gyorsan letörölte az arcát tenyerével. Ezt meg kell ünnepelnünk kecsészeteljával. Ráér, Mr. Harriet! Brampton hivogatott, de nem tudtam nemet mondani. Jól van, nagyon köszönöm, de nincs sok időm. A kanna nem sokára fort, és Mrs. Conwell két kézzel próbált utat vágni az asztalapomból búrjánzó dzsungelben, hogy a csészéket letehesse. Teámat kortyolgatva néztem a két barátságos embert. Nevetgéltek, lesen vették a szemüket dédelgetett kutyájukról, és igazat adtam a gázolvasónak. Szeretetre méltó házas pár. Távozáson valóságos diadalmenetnek tűnt. Sűrű köszönések és integetések közepette vezettek ki. Ahogy kocsimba szálltam, visszakiáltottam. Néhány nap múlva hívjanak fel és tájékoztassanak az állapotáról. Biztos vagyok benne, hogy egy-kettőre rendbe jön? Ahogy befordultam a sarkon, szúrást éreztem a bokám tájékán. Arra gondoltam, talán a bőrömet izgatja az újzokni, úgyhogy letűrtem. A különös bizsergés és vizszketés azonban átterjedt a lábikrámra is, ezért megálltam az út mentén és felhúztam a nadrágom egyik szárát. A bőröm tele volt apró fekete pontokkal. Ezek a pontok azonban ugrándoztak, csíptek és iparkodtak, hogy minél előbb feljussanak a combomig. Te jóságos ég! Az a gázóra leolvasó nem is volt olyan bolond? Teljes sebességre akartam kapcsolni, hogy minél előbb hazaérjek, de jól megrakott traktorok haladtak előttem, és nem tudtam előzni. Mire hazaértem, a pontok ellepték a melkasomat, meg a hátamat is, és az őrítő viszketéstől úgy égett a bőröm, hogy egyfolytában izegtem mozogtam az ülésen. Helen éppen öltözködött, hogy útra kész legyen, és meglepődve fordult meg, amikor berontottam a fürdőszobánkba. – Fölödnöm kell! – kiáltottam. – Ó, összepiszkítottad magad munka közben? – Nem, bolháim vannak. – Micsodák? – Bolháim. Méghozzá több millió. Az egész testemen. – Na de, hogyan? – Majd később elmondom. – Kérlek, gyere, fogd a ruháimat is, dobd a mosógépbe. Tetőtől talpig át kell öltöznöm. A fürdőszobában levetkőztem, hogy megmártóztam a fejemet többször is a vízaládukta. Ellen bejött és rémülten nézte a földre hány ruhadarabjaimat. A mozgékony rovarok épp vakítóan fehér ingem ellen indítottak támadást. – Te atya, isten! léhegte majd eltorzult arccal, egyenként emelte föl csücskénél fogva a ruhadarabjaimat, és eltűnt velük a mosógép irányában. – Úgy éreztem, örökre a vízbe tudnék maradni. Ahogy ott ültem a kádban, elmondhatatlanul megkönnyebbültem, mivel megszabadultam a viszketés gyötrelmétől, és hitetlenül figyeltem, ahogy sötét kínzóim lebegnek a víz felszínén. Nem bíztam semmit a véletlenre. Leengedtem a vizet, és megint megtöltöttem a kádat, azután ismét hosszan áztattam magam. A hajamat újra meg újra megmostam, és átdörzsöltem, majd amikor végre kimásztam a kádból, és magamra öltöttem a váltás ruhát, megköszöntem az égieknek, hogy kínjaim véget értek. Soha azelőtt nem voltak bólháim, nem tudtam, hogy ez ilyen megrázó élmény lehet. Korábban sokat olvastam a messzi börtönök matracai fekvő emberek szenvedéseiről, de hogy ez mit is jelentett, azt csak most fogtam fel igazán. Végre elindultunk Browntonba, de csak nehezen tudtam felidézni azt a gondtalan érzést, amely minden csütörtökön belém költözött. A délelőtt bizar eseményei még elevenen éltek az emlékezetünkben. Ám ahogy elhagytuk a hegyeket és szágudani kezdtünk a nagy Yorkshiri síkságon, Miközben a csütörtöki utazásról már jól ismert látványban gyönyörködtünk, fokozatosan kezdtünk feloldódni. Nem sokára ebédelünk, már semmi kellemetlenség nem érhet. Aztán este jön a napfénypontja, a Hallé-zenekar. Glasgói diákként találkoztam is a legendás Barbie Rollival, akkor még nem volt Sir John. Igaz, elég furcsa körülmények között. A zenekar lépett fel egy rendkívüli iskolai hangversenyen, a St. Andrew Hallban. A szünetben vécére mentem, és arról lettem figyelmes, hogy egy fehér csokornyakkendős frakkos alak áll a mellettem lévő fülkében. Ránéztem, s legnagyobb meglepetésemre és örömömre azt láttam, hogy az az alak a mester maga. Nem zavartatta magát attól, hogy különös helyen találkozunk. Megkérdezte, hogy mit szólok a zenéhez, mit tetszik leginkább, és még rólam is kérdezősködött. Igen kedves, szívélyes ember volt, akit aztán az egész világ nagyon megszeretett. Találkozásunk után nyomon követtem a pályafutását, az évek során kezdve azzal, hogy Toscanini helyére lépve a New Yorki Filharmonikusok karmestere lett, és tovább is, amikor már 1942 óta a nagyszerű hallé a élén állt. Az évek folyamán, amikor megtehettem, mindig elmentem a koncertjeire, és figyeltem, hogyan zsugorodik össze. Barbirolli Rolli azelőtt is alacsony volt, de idővel egészen apró és törékeny lett. A karmesteri pulton azonban mindenkit magával ragadott. Éppen ezeket a gondolatokat osztottam meg hellennel félnapos eufórián kezdetén, amikor Brantontól egy mérföldre megmerevettem az ülésen és elhallgattam. Vagy egy perc múltán a feleségem rám nézett. – Mi baj van? Nagyon elhallgattál? – Óvatosan testhelyzetet változtattam. Valószínűleg semmi, csak az az ostoba érzést nem hagy nyugodni, hogy még mindig vannak bolhák rajtam. – Micsoda? Az nem létezik. Két fürdő és egy teljes átöltözés után. Lehetetlen. – Tudom, hogy lehetetlen, de mégis ugyanaz az érzésem van. – Ezek csak utóhatások, Jim. Ne feledd el, hogy össze-vissza csíptek. – Tudom, tudom, dörmögte oda válaszképpen, de az a gyanúm, hogy valami megint történni fog. Hellen megfogta a kezemet, és bátorítóan rám mosolygott. – Csak képzelődsz, próbálj valami másra gondolni. Igyekeztem, ahogy csak tudtam, de továbbra is kígyózó testmozdulatokat végeztem, amint mentünk felfelé a Branton-féle kávéházhoz vezető lépcsőn. A különböző ételek egymással keveredő illata, az evőeszközök zörgése, a vidám sürgésforgás és a régóta ismert pincérnök szívies mosolya azelőtt, mintha egy nagy gongütés jelezte volna néhány boldog órám kezdetét, mindig emelkedett hangulatba juttatott, ma azonban nem így volt. Ahogy helyet foglaltunk, és átnéztük a hagyományos jorscsiri ételkínálatot, ami azelőtt mindig jó kedve derített, volt marhasült jorscsiri pudinggal, lepényha sült burgonyával, marhaszeret vesepástétommal, lekváros gőzölt piskóta, mazsolás felfújt tejsodóval. Csak egy gondolat járt a fejemben, és mosolyom magamra erőltetett állarc volt, amikor rendeltem. Nyeldekeltem a pompáslevest, turkáltam a főételt, és végig valami rossz álomban éreztem magam. Próbáltam úgy tenni, mintha nem a kínok kínnyagyot törne az inge alatt. Az ebéd felénél járhattunk, amikor egy házas pár nyomult előre a zsúfolt asztalok között, és a férfi hozzám lépett. Megengedik, hogy leüljünk? kérdezte udvariasan. út nincs hely. Hogy ne? feleltem, s erőnek erejével ismét mosolyogni próbáltam. Parancsoljanak. Ahogy leültek, könnyű volt besorolni őket. Egy gazda és felesége, aki ugyanúgy szabad napoznak, mint mi. 50-es éveikben járhattak, a arcuk arról árulkodott, hogy sok mindenen keresztül mentek már. A férfi világos nyakkendőt viselt, és éppen hogy befért csinos Tvidz Atalmas Hatalmas kezével az étlapért nyúlt, majd feleségével együtt tanulmányozta. Hát, nézett fel ránk a férfi, jó nagy eső volt az éjjel. Na még csak ez hiányzott gondoltam magamban, miközben beleegyezően bólintottam. Nem ismertem őket. Az én gazdálkodóim többségének elég messze esett brownton A házas pár valószínűleg vaftélből jött. Találgatásaimnak Helen vetett véget, aki térdét az enyémhez nyomta. Felé fordultam és rémületet láttam az arcán. Van egy gyakorlírodó. Motyogta majd felszisztett. Jaj, ugrott egyet. Valóban ugrott. A fehér asztalterítő kellős közepére. Én csak tehetetlenül ültem, amikor egy másik is előpattant. aztán még egy. A gazda és felesége, akik szemmel láthatóan úgy gondolták, hogy szívélyes beszélgetésbe kezdenek velünk, megdöbbentem meredtek a szögdécselő lényekre. Szörnyűséges csönd támadt, aztán a férfi újra megszólalt. E, – Van egy asztal az ablaknál, Éva? – mondta, és felkelt. – Ott szoktunk ülni, ugye megbocsáltanak? Távozások után gyorsan végeztünk az ételünket. Meg nem tudnánk mondani, hogy hány cikázó állatka bukkant föl az asztalon. Annyira elképettem, hogy eszembe sem jutott megszámolni őket, és még ma is csak az első néhánynak a riasztó emlékét tudom felidézni magamba. Szóba sem jöhetett, hogy desszertet rendeljünk. És a Gyömbéres Puding meg az almáslepény érdemeinek önfelett megtárgyalása helyett kértük a számlánkat és elmenekültünk. Nem maradhattunk Brantomba, hogy találkozzunk Jane-nel és Gordonnal. Az otthoni fürdőszoba volt az egyetlen célunk, és ahogy teljes sebességgel hajtottam, újra meg újra megjelentek szemem előtt a kis szőnszülöttek az asztal erítőn. Hogyan történhetett? Hogyan élte túl a bolhák második hulláma minden óvintézkedésemet? A mai napig nem tudom a választ, csak azt tudom, hogy így történt. Hazaérve megismételtük a délelőtti mutatványt, alámerültünk a vízben. Helen ujjai közt vitte a fertőzött ruhadarabjaimat, én pedig tetőtől talpig átöltöztem. Szerencsém volt, hogy a jó öltönyömet a koncertre tartogattam, mert az amúgy sem túlságosan gazdag ruhatáram kezdett apadozni. Amikor végre teljes díszben készen álltam az indulásra, kétségbe fordultam a feleségemhez. Ugye, most már nem lesz semmi baj. Nem, nem, az nem létezik, hogy még mindig legyen bolhát. Komoran kukucskáltam be a friss alá, Az előbb is azt hittük. El kellett mennünk a két White kisasszonyért, Harry és Felicityért, akik szokásukhoz híven ezúttal is jókedélyűnek mutatkoztak, majd kicsattantak az életerőtől. Negyvenes éveik végén járó, terebélyes, telt hölgyek voltak, és bár egyesek szerint kövérnek tűntek, én mindig nagyon bájosnak találtam őket, és sehogyan sem értettem, hogy miért nem mentek férhez. Az út vissza Bramptonban gyorsan eltelt, mivel egyfolytában beszélgettünk, és mert boldoggá tett az a tudat hogy végre senki sem lakmározik belőlem. A koncertteremben két barátnőm közé kerültem, amit bóként könyveltem el. Valójában elég szorult helyzetben voltam, mert mindkét hölgy számára kisé szűknek bizonyult az ülés. Ahogy ittam magamba a koncertterem ismerős hangjait, a zenekar hangolását, a két oldalamon cseverésző vonzó szomszédaimmal folytatott beszélgetés várakozással teli zsongását, úgy döntöttem, hogy már elég volt a traumából. Most már minden jóra fordul. Az élet, gondoltam magamban, végül is szép. Bekapcsolódtam a pódiumon szinte lábújhegyen előre siető barbie törékeny alakját köszöntő tapsba. A gyors síri emberek ugyanúgy szerették őt, mint bárki más, és a taps nem akart a láb hagyni. -rolli végre fellépett a karmesteri emelvényre, és a hirtelen csámadt csendben felemelte pálcáját. Az örömteli várakozástól eltelvedőltem hátra az ülésemen. A Coriolanus első fenséges taktusai hangzottak fel, amikor megéreztem a szúrást a jobb lapockámban. Jóságos Isten, ez nem lehet igaz. Az egyre erősödő ingert azonban nagyon jól ismertem. Próbáltam tudomást nem venni róla, de egy perc múlán kénytelen voltam a hátamat erősen az ülésem támlájára nyomni, Ottán így enyhül a viszketés, és aztán, amikor már az egész hátam viszketett, a legfinomabb kígyózó mozdulatokat kellett végeznem, közben ügyelve arra is, hogy ne veszítsem el az egyensúlyomat. Hirtelen és rémületemre rájöttem, hogy összepréselt helyzetemben még a legcsekélyebb mozdulatot is azonnal érzékeli valamelyik szomszédom. Az őrítő viszket is erősödött. Szerettem volna vakarózni, ide-oda dobálni magam minden elképzelhető módon felvenni a harcot, de ez elképzelhetetlen volt. Tudomásul kellett vennem a rettenetes testényt, hogy az elkövetkezendő órákban mozdulatlanul kell majd ülnöm. Ez nem mindennapi akaraterőt követelt a részemről, s valamilyen jóginak kellett volna lennem ahhoz, hogy sikerüljön. Minden erőmet arra fordítottam, hogy a zenére összpontosítsak, de csak rövid időszakokon át tudtam nyugton maradni. Aztán kénytelen voltam óvatosan testhelyzetet változtatni. Átamat időnként az üléshez nyomtam, vagy oldalvást fészkelődve dörzsöltem az öltözékemet a bőrömhöz. Számításaim szerint ekkor már csak egy bolha munkálkodott rajtam. Azok után, amit átéltem, a bolhák szakértője lettem, és bizonyos voltam, hogy ennek az egyetlen bolhának az útját nyomon tudom követni testemem. Miközben Bétóven zenéje mennydörgött, az a fölajzott ötletem támadt, hogy talán sikerül kínzómat törbecsalnom, tetten érnem és agyonnyomnom. Valahányszor új csípést éreztem, megpróbáltam erősen a kemény fához dörgölődni, és lassan egyik oldalról a másikra csusszanni. Manőverezésem során óhatatlanul meg kellett sértenem szomszédaim felségterületét. Brantonba jövet, azt hittem, este sikerül majd közelebb kerülni a kedves nővérekhez, jobban megismerni személyiségüket. Valójában azonban jóval többet tudtam meg testi felépítésükről, mint bármi másról. Gömbölyű karok, jól kipárnázott bordák, rugalmas csípők. Ezt mind-mind érzékeltem, és újra meg újra fölfedeztem tehetetlen fészkelődésem közben. De ők, jó családból való hölgyek lévén, semmiféle látható módon nem reagáltak tolakodó mozdulataimra azon kívül, hogy időnként megköszörülték a torkukat, vagy mély lélegzetet vettek. Két izben azonban láttam, hogy Felicity szemöldöke a homlokáig húzódik fel. Az egyik alkalommal jobb térden mélyen belefúrodott puha combjába, mire ő egy határozott mozdulattal visszahúzta lábát. A másik alkalommal pedig balkönyököm, nem szándékosan, de kérlelhetetlenül bögdöste a hatalmas keblet. Csak annyit mondhatok erről a boldogtalan estéről, hogy ez így ment a hangverseny kezdetétől a végéig. Elgár isteni versenye, amelyet minden má zenemőnél jobban képes volt eljutatni engem egy tökéletes világba, csak háttézzel szolgáltatott magányos csatámhoz. Ugyanerre a sorsa jutott Brahms általam hőn szeretett első szimfóniája. Nem akartam más csak hazajutni. A szünetben és késő este, amikor elbúcsúztunk tőlük, a két Whitelink kisasszony meg annyi fagyos mosolyt és gúnyos pillantást küldött felé. A régi mondás az emberről, aki azt akarja, hogy a föld megnyíljon alatta, híven fejezte ki lelki állapotomat. Még akkor is borzalmasan éreztem magam, amikor már minden véget ért, s együtt ágyunk szélén üldögélve idéztük fel az este eseményeit. Istenem, micsoda este volt, nyögtem fel, s miközben újra próbáltam ecsetelni neki, milyen helyzetbe kerültem a nővérekkel, Helennek sikerült komoly képet vágnia, de láttam rajta, hogy nagy erőfeszítésébe kerül. Szája meg megrándult, szemöldökét többször is összehúzta, s arcát időnként a kezébe temette. Mindez elárulta, milyen harc túl benne. Van a száradaton végén kétségbeesve esve emeltem fel karjaimat. És tudathelen meggyőződésem, hogy egyetlen bolha miatt kellett annyit kínlódnom ma este. Gondolj bele, egyetlen bolha miatt. Feleségem hirtelen előrevetette a fejét, száját csücsödítette, és tiszteletreméltó erőfeszítést tett, hogy hangja néhány oktával mélyebb legyen, hogy úgy szóljon, mint egy basszistájé. Egy bolha, intonálta salja sarjapin ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, egy bolha. Nagyon vicces, feleltem. De Muszorski soha tette volna bele a nevetést a dalba, ha annyit szenved, mint én. Két nappal később Mr. Calvel telefonált. Harák nagyszerűen érzi magát, kiáltotta a hangon. Össze-vissza szaladgál, mintha mi sem történt volna, de az egyik mancsán letört a köröm. Lelóg és mindenbe beleakad. Szeretném, ha eljönne és levágná. Néhány másodpercig nem válaszoltam. Ön, ön nem tudná levágni, csak egy kis nyisszantás az ólóval az egész. Nem, nem, én nem értek az e -féléhez. Nagyon hálás lennék, ha beugranna, amikor errefelé jár. Rendben van, rendben van, Mr. Coleman. Még ma délelőtt ott leszek. Helen! kiáltotta indulás előtt. Megint Coldwellékhez hívtak. – Micsoda? Heller ijadta nézett ki a konyhajtón. – Igen, sajnos, de előbb telefonálok, mert útközben benézek az ifjú Jack Arnoldhoz. – Arnold gazda fiához? – Igen, tudod, ő az, aki versenyszerűen kerékpározik. – És mit akarsz tőle? – Kölcsön kérem a csíptetőjét.